پیادو لری د اقراء اسلامیک اسکت مرکز د قصہ بازار شاته کباڑی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان ان <تصفح> لله وانا الیه راجعون نستعین نستغفر وانا اوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم يؤمنون دا مسळा او باندې دلہ چې الله سبحان هو تعالی ازمون رب دے ها دا وجود دا حقیقي دي ازمون د ټولو وجود دا اسمون د ازمه کو دا د ټولو مخلوقات ته دا پاینی دي او دا غل لا تعلق له پیدا کیږي چې کلا د انسان زکي دي الله باندې ایمان راشي داغه محبت دی په ذريکي پیدایشي د الله عظمت لیواله داغه چې څومره لیواله دی هغه په پوره نشي کې دی خو شه دا وی ثناسه یې سا د دی سری په ذريکي واقع شي نو د انسان و به اعلی کمال طور او په فهم باندې بپویش په لذت د خپل زندګي باندې بپویش هکه شرط د سړي دا ضرورت د دې خالی شو چرته د د توحید صحیح سپګنو د الله د محبت او د قامت د انقياد او د عاجزي یا د الله د عظمتنه خالي له لیک اکثر زرو نه د دینه دي اکثر زرو نه اعد الله د لیوالینا خالي دي د نور شینه لیواله پکشتا لیکن د الله پکنشو نذر دې لیت اوان د وقت اوان هر انسان دې لیت اوان نو کله چې دا غزر د الله عزوجل د عظمتنه خالي شي قران فرمایي الله فرمه يا أيها الذين آمنوا ايمان وعلاوه لها طلعكم وموالكم وعلا أولادكم استاذ المال أولاد دي استاذ وغاپلن نكي عن ذكر الله ده الله رب العالمين دي دولنا ده دول الله دول دي سرقو سره ومي يفعل ذلك أو او کر شاوكو مال أولاد او بوجباني ده الله نا غاپلش محروم شداغنا. چې الله نه محروم کیدل ډېر زړه کوسرې چې دا یو تعبیص به خپل پرانی ښکاواله نفاولای که همال خاصرون دغه کسان نمدیو توان نه دي لایکم ابتدادل خاصرون خبر ده همزه مې فصل له دغه معنا د حسر پرتوی وایې کدا څه معنا ده چې لا خاصره الا هو بل تواین نشته سوا ده دی انساننه څو توانینه دي مګر دغه سره توانینه چې د الله نه محروم شو دا هیڅ نی توانه ده چې کله یو زرو د محبت او د د عظمت نه خایلی شي د ایمان بالله نه یو زره خایلی شي نو خو دا نکی نکی که و کوتشتا خو دا یې څه نه کی دی هغه نه کی کوم وجودی شوی نه به خبره سید نه ارکله چې ایمان بالله العزیز الحکیم دا, دا لري شی ده داغه حاصلول کمه بیو داغه نه حاصلول داغت تاوان الخاسرون پره تاوان دیو ک کچر ته دا داد ته حاصل نشو داړي انسان ته نه دي حاصل شه نو الله پر په نه غواړو چې موږ حالت نه بچ کې ډیر انسانان هغه د دې خبرې نه زونه خالیدی الله عزوجل خپل قران کې دا یو بیان دی راټولونکی کړه اکثر الناس لا عقلون عقل نه لری لا علمون دی جهلون دی او لا یشکرون دی مالکم لا ترجون لله و قراستاسو ژوند تا کی د الله عظمت نشتا وله نشتا نوح علیه السلام هم دا شکایت کړو و تخذموه ورائکم زهرییا شعیب علیه السلام ویلو تاسو الله معمولی شه جوړ کړې تاسو معمولی مامولي ځکه راکی دا د ډیر انسانانو حاله خاص کړې کفرانو مشرکینو وه دې دې اډامو جزان ته مسلمانانو ویو نو الله سبحانه و تعالی باندې ذونه پروا و نعوذ نو الله سبحانه و تعالی د لهل سړیو پیژني نو کې چې دا حالت الله سبحانه و تعالی سره شب کی دا د لهلونو بعضې موږ مخه بیان کړه چې نهاني درس کې بعضې درایل چاډر لطیف او باریک دی کې دې شي چې دا یې تفسیر په سمونه کړه شوم بعضې د دې درایل سره په اړه تفسیر تنه شي کولای زوی کې او په خپل کې او دا اغا الطفل دلون دا اغا باریک و دلالون دا اللہ پا وجود دا اغا پا حکمت دا په کمال بانی اغا دا خبره دلی الله اللہ بسلو پی جنی پا نیکی و پا بدی ظنوب العبد و حساناتی هی دی اللہ پی جندلی کی موجود د و حق سات دی دا اجمالن خبر دا او چې دروانی را کولاوشو نبی را پیدا دا زنوب و بانی بندت سنگ پی جاندی لکی دا بندت اللہ سنگ پی یا حسنات و بانی دا داغیر لگو زاحت اغدا ده چې دا اللہ نا فرمانی چی کلوش دا انسان نا ندتا کس ما کسا بد اثار و رو رسی دا دی گناون بد اثار دی اونی کمرو نیچ سردگو کی داغیر شستا اثار دی داغیر نتیجی دیر مزید داری دی ما ی ترتبو علی الحسنات پنیکو باندې چکم آثار مرتب کیہ ډیر مزیدار دی او د الله فرمانی فرمانه باندې چکم آثار مرتب کیږي د عذاب اثرونه د ذلتہ د مهانته د سپکوالی د بغز په قلوب الخلق د خلکو په زړه کې انسان سره د بغز د پیدا کیدلو د حاجتونو د نه پوره دلو دا چه انسان حاجتون نه پوره کی څنګه والے د زړه چې لري څنګه لري پریشانای دا لري د مریتاره لري دې دا ټول اثر د ګنامون دی یی ملل مې خبر ورکړه د ګنامون اثر هغه دای چې انسان کړ د الله نه فرمایې وي کی نو د د پزرو باندې تھور دا غولګي اعزنه بل ابد نکتت نقطه سوده په قلبه نکتت معلومه سره یا مې یو له دا نکته ات نکته وکړې چې د دې ځکه کې توره نکته تور دا هغه وکړې شي اکبر تر به یې له بارو به سرګه منځه را ما باندې نه د انتهای بدلې یلکه باروزه دلته پروت یې سرګه منځه جمعات شي الله تعالی ته ہدایت وکړي بل دا شې خبر دوم کې نه دا سوی ادب در سخ چې د الله رسول خبره کوي چې سره بسر کېوتې کومنده کې ګوري دا او شیشه کې ګوره کومه سره کې وو قاتل الله عزوجل کړي انسان نو د دې توجه نه هغه هغه خبره ده چې د ګناونو ډېر بد اثر وي دا ګناونو د الله تعالی فرمایې ډېر بد اثر نه دي یو هغه ده چې تور ده د سری پسره باندې کې بيدار تور ده د انسان د را راوزي دی پوزابانی کی چې هغه باندې هر څوک نه پوي بازوندگان په پوي الله تعالی قران کې اشاره کړې ده سن سمو علر قرتم د دی کاثر په دی پوزاب زده دا غولمه په دنیا اخرت دواړو کې دې اشاره اخرت کې ولګي کی لګي په دنیا کې مداوی په دې کې خاص قسم سوا دی یو تورواله استردس که استوالي دې سړینه په دغه ځای کې یو خاصه سری چاغه اصحاب التراصت په یعنی هر څو نه پیژني تبه ځان دا نه جوړळे ودا خواص بندگان غپې جن چې د دې دا, دا مرض ده اتقو فراست المؤمن فین ينظر بنر الله د مؤمن د فراست نو ویریږي ځکه د الله په نور باندې شوی ته ګوري هغه د سړي مخ نه معلومي چې دا نارواشتای دا ګنا پکې ده دا علم غیب نه دی دا فراست ته وخیر کیا دا زکاوت ده چې نوري قلبی الله دله ور کړی دای په جوستا شي غرض دا ده دلته اثر راوځي به په مخ کې پیدا شي دا, دا غینه بعد د پر خبرو که داغی اثر روزی دیگونا خبری بی نورش داغی باید اثر پر عمالو که روزی نیم بی پر اللہ پر پیال عجیب عجیب نتیجی مرتبی کی کلا یو اپد پر عجیب و کلا پر بلو کلا پر بل دیر اپدو تا متواجیوی کتابتی سرد رو باسی خوصا قلو بزر پاکش کتابو نباس ناللہ بی داس رو سرکی چی زنگ پر آولی پر زربانی بلو گناو کینو بی بلو کینست زنگ ش. فضلکم الرحمن الذي ذكر الله به تا دا غزنگ دي چې الله قران کې ذکر کړي چې بهم نسمي په دې زنګ نه بعدم نسمي الله عزوجل به بهسته مهروي ختم الله على قلوبهم بل تبع الله عليها اما على قلوبنا اقوالها به دا حالت انسان باندې راشي دا ټول لوګانو سره دي خو دې ته خاص خلک کی عام خلک دانه پیژنې دا, دا خبره عام انسان چې دې کاغه مولين دي او عوام دي هغه خبر ته نه متوجه کی د لکه سنت ته متوجي کې په دنیا کې بچارته وي او دا څنګه د اثر هغه د هم چې د انسانان په زړه کې یې څه سبوغې پیدا شي که بچاله څه تقدیر نه وي خلک به سبوغې خو بیان نه د نه کانو خلک په واک نه د بدن خوښم سره یې واک نه خو د نه کانو خلک په زړه کې به سبوغې او حدیث مشهور کې راغلي نه تاسو پويږئ هغه د تیاد په اړه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و چې الله پاک د یو سړي سره مینه وکي جبرئیل ته وایي زادة پلان کې سمهابت لاره ماغه به نور ملایکو توازوي کی ټول ملایکو سره محبه کوي جبرئیل مرز کوي الله نبی عصم یوز له له فل القبول جن ارض الله پاک د بندگانو مؤمنانو پرځکه کی داغه قبولیت واشي مقبول یو ګرځي خلکو ته مقبول شي هر څه به او کلجی اوسره د الله فق نی داغد ګناونو د وژنه جبريل ته وای جبريل السلام اعلان نور ملایو کو ته وای کی ټولو شروع کې پاسمانی کی په آسمان نه کوي پسري کې ګنان است مېوده او لهل بغضا او په پزرک په د پزماکه کې به د مؤمنانو پزرک الله داس ربو غوسه واچی کینه وسره واچی یوسره په اعلان رواني خل بوې دا لر نه کاره سره ده منس کې دی خلګې د بیچ سمویلې نه یې خاص ځکه د کی ګناونو نه نه فرمانی ده د برنبی ته صلی الله علیه و سلم انسان نام خله کیچې نو وایې چې نبی باندې وبدلګي مؤمنانو باندې وره دغه الله تعالی فرمانه اثر دا غل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا د مؤمنانو په زړه کې الله دغه رحمت مينې پیدا کیږي کله د کی ایمان امر صالح راش د اتنه په معنا تاسو په یی نو پیدا کید خلکو په زړه د دې انسان زړه تنگواله د ګناوندو ورځې د حضرت شریعت را شي کاني چې سره کله دې ته تیاری چې زانه لاله ومه انتهار د تیاری زانه د دې چې الله په ما مر را نه غو زه مر بک دې مر ته تمنای چې زه مر شمنه کوي او دا سينه د څوک کیږي دونه لګاتای چې اور په کې بل له سره د مال ډیری دي چې اوسه کمی دي زیادات به اوسري خزه بي بي چې ب او به دا هغه د یماري طرح شه درې دا الله <سؤال> تعالی به غریب مسکینی هیڅ به مزرانه نشي په شان لبه او یو څره به ډیر مالدار سره پریشانې دا وي دا د وګړو نهونه اثر دا خبر خو انتصل الحمدلله دلته طلاب العلماء پوهه خلک نه استه په دې ډیر خو پوهه کې فسانه سره دا هر عقل والا ته پته را احساس کوي په ځان په څه معلومات الله تعالی فرمانه اثر دا هم دي چې ذلت انسان ذلیل کیږي دا سره خپل ځان مخصوصه کوي چې ځزی زلیل یم زه هدا زلیل کرکی خپل دي خپل کوه علاوه ده زلیل کرکی ی خپل خزه دا خپل بچو تاسپک کرکی دایو د دا نظر منسبه کردئ چې او ده نه خره گی د کلی علاوه د نظر نه ما غه پرې وتی سپک زکه چې د الله د نظر نه پرې وته ده نو دا زلیل او می زلیل د الله د نه فرمانه دی وایي جنات دا زلیلی زلیل ذلت زلیل زلیل پتواری وی تاسو ما حدیث چې به زان فرمایي چې و جعل الذله والصغار على من خالف امري سوچزنا دانا خلاف کوه په وي هر څو شي کوم اولاد کمید دای نه د چا سسن نشته هر څو ذلیل لید رسول الله صلی خلاب علیه وسلم خلاف کوي که هغه ما او دتا شو غاری او کسو که اوس نه د کړه ورسته وکنده ذلت برازي پس د عزت سره زېلې کی ولا اعوذ بالله د کارم د انسان سکه چې دا الله قند چې دیو نه سد دا ما سېب نو ذلته ذلت پر انسان باندې تاریکیږي ذلیلش سپکش د ګنا اثر یو ذلت ده انسان ذلیل کیږي لکه الله پتاه کوي عزت ده فلل الله العزه ولرسول و الله رسول مؤمنان الله عزت ده زکه چې الله د عزت مالک ده رسول الله صلی الله علیه تابیدار دی به د نور مؤمنان تابیدار دي الله عزت یې ورکه ایلیه یسعد الکلم الطیب آیت کم تردی آئیت الله دامتلت تشاره دا اللہ سبحانه وتعالی فرمائی من کان ارد العزة فللہ العزة جميع ایلیه یسعد الکلم الطیب ورامر الصالح یرفعوه عزت اللہ اللہ دا خوارا پا کلمات طیبات و اپنی کملون من اسرعزت من کی آیت که شاره دیتا چکہ استخبری دی کولی این زکر اللہ قرآن لستل اوار سرنی کمل ندیبانی بایزت دا تمیل ای زت طاعت کے دے اپا معصیت د اللہ رب العالمین کی ذلت دے ذلتہ خامسرے ذلیل کی دنگ دک دا دریا عذابون چرے اسی مثلا کلا باران نکی کی کلا قاطون راضی کلا کفار غلب کی پ مومنان مسلماناں بن غلبش اوغ ذلیل کی جیلون تے واچ تکلیفوں پریشان ہیں عام بن دتہ خلیفہ داولی دا اللہ دا دا دا نے فرمانے دوجن ظاہر الفساد فیل بر والبحر بما کسبت اذن اس پدې د ریابونو کې پدې وڅیږی چې دا تکلیفونه راځي دا اولې په سابقه هبتوي پریشانې نه دا اولې راځي دا خلکو د عمل دا وځي لېذیکم بعض هغه لذي عملوي چې د دې ګنا سزا وڅکېږي لکه به شلا ندو ګناونو نه د وځنه څنا فات راضیه فات لتو سیدنه فی لرد مرتين الله نور عزت بنیسایل تنظیمیت اوسه په دزله په په تاسو باندې دغه ځما زبن راو با سن علیکم عباد اللہ نه ولی شدید فجاس و خلاله دیار ستاسو د ګناه د وجنه کافرانو بیا او تاسو به غلیبه کوم کور منتبه درنه جوابو به شرمای او به چې تاسو کې نه فرمانی کړه لرا له نبی بذر باندې کافرانو نور مسلط کی چې او بدله مسجد بیت المقدسم خراب کی اغه د ممړه نه او کلیه والا کیبهه كتبه میستخه تا قانون به د الله وعده د وینه او ته مو اجازه قران کی دا وعده الله په ګناهونو باندې ایہہ کہ اول معصیہ فانہ بالمعاصیۃ حل السخط اللہ نو بیل زاد وسرمہ يكون جبل تو سید کرے وہ گناہ مکہ وزکہ گناہ اللہ غصہ نازلی غضب زریادہ غرض دار جہ بدنیا کی جہد صف صد دنیا تکلیفون دی کہ زون په انسان په گناہ باندې ریگی لا ينسى العلم بالذنب يصيبه با با تا ته په مساله یا دښته بدن یې تاسو دې ګنا کړی دا ګنا دوجنه ییری کله نه فرمانه نيوی نشانس په ډیره ځای تعلیم وې نشنا نشتا علمونو علمونو ور باندې لارو کولو کړي وې ک چې د الله نه فرمانین نه وې د ګنا دا اثر موږ تاسو ته معلوم دی په خپل بدن کرا ته معلوم دی په خپل علم کرا ته په تدای لګیږي په کور کورګلګیږي نبره دې خو اثر ما غشته ده نه کوملونو الله سبحانه و تعالی ګمناه انسان د سې کیسه مشور کی انسان د سې کیسه اوس په دېنم الله سبحانه و تعالی خلق داغه باندې منتفع کی پیداتې به اکثر کی اوب انسان چې ورټ ملایزه ورټ عالم دې درس کی او شعر شوله لیکن کله چې الله تعالی پاک کم شو دنیا پر به ګراله الله وروره خلق داغه نه اړ یالي څوبته به پیدان علي اګه تجربه شي خبرې هم دی په دې معاشره کې درسې سوچې موکي چدا دې وګړه ټول ما لږیځي شنواله خلک ډیر ځکه خلک الله ته کار نه دی زوطا خلک کمزوري خلک د شه امنانه تب خلک غین الله د دین فشر کارونه والی زکه دې سړي کې الله ته اتم موجودي او دې الله ته اتم پرې خوسته وي هر کوټه طالب علم به دغه نه ولدو نه کار پاله کوي چې ډیر ناشنا کار به والی او غاټ مولا به شیخ القران او حدیث به ايديږي یا بل څه به او مسند به مؤلف به کار به لیکن اغنه الله سبحانه و تعالی د دین کارناله فدبا د اغنادو نن خوریږي دا د احسان د وجهنه هدف لهه من زکاه او خرخابه من د صحابه خبر درکشه نشوکه دا ډېر باریک او عميق خبره ده چله او وجه له دا باغ در باندې راکولاو نو دی دوی د جنت د احسان د وجهنه ټول نقصانات په دنیا کې او په دین کې انسان ترسي او د الله د تعد وجه نه د رسول الله صلی الله علیه نه هر خیر ته سیرسي وریک انسان اغالا را مشهور کی هر انسان چې چا به څه کې مېساباو لې شخصیت داغنه وی جوړ شي رستا د دې د وږه تاسو ځان سپک مګړای دی واکه تاسو الله تاسو روکه دې خلک به دا جوړ شي ټول مدر به تاسو ته محتاج یو مت به جدد تلري څومره چې د الله توات مونږ چې دې کې د انس خلک کی کنه پدې کې چې چا کې چې زه الله داغنه به دین ډیر کارسته لې کی لاین نه راځي ظالمین الله پاک امامت نور کوي په کې او چاکی ته ظلم نو او یا په کوم نه وته والله دین امامت سره کوي دین کار به تفسیر کی اب تو عمل الله سوید الله ډیر تا دیدار ده ظاهرا او معنا هغه الله خامہ د دین لپاره په وسیکه استعمال یو د څه کار به تیری چې بډیر خي دا هغه پا من یو نور خلګم ته پیدالی د دې دوجنه د باج سلفنم نک الله ایبو ای دا ویلې چوي زکل غناوکما يعلم وهي دع علامات سلفنا ولم تداركه بالتوبه اتوبت عند زاويه بن بسر رجو الله رب العالمين توبنا كما نو انتظرت اثره السيء زاد عيد بد اثر بانتظار مجرني زيده جو سبب ما تصلكي نيكل جما تغرا ورسيقي اغتكي اثر ورسيقي يا سخط اثر ورسي يا نمغلي الله د ګنا یو اساسید ورکی کینې یوځې کې سره خپل خو کې کله هغه کله چې د سګو ته سخته خبرې وکي سګي پریشانه کیه ته ټول د ګناونه دواجنوي یي څلور باندې کیږي به یې کدا خبره اساسې زمو کله چې الله یې سهله تنبيه ورکی کیندا خبر دی د الله ستانه شو الله تنبيه درکړي چې خپل د د حکم شو را پریو دي بیمار شولي دا نه معنتی د الله په لاره تان به درګه د و باسه به د توګه سره ته وردا کار کوي تنبیه او چې ګناونه لیکو الله تاسو نه او څر ظاهرې له مصیبت نه درکاو دین در خراب دین ته د مصیبت سره متوجی کړی وي نو جنګي به د نفسان راضی راضی راځي او ګنابه دي جمع کیږي جمع کی, جمع کی. او په یو ځل او الله په پيوزل په څه له وكي ته موږ جوزلي کلي دي په هغه څه دل یو مسله کې و یو بڑا سره وي سپټال یا کالو <سؤال> کې الله په داسې مې بتونه راوړي چې ډېر سمې پریشانه کیه یا د دې بيماري دی بالکل جوړیږي نه دعایې نه قبليږي حاجتونه نه پوره کیږي سم نو دا خپل موایشر دا وې دا لا باندې سپدګمانی پیدا شید الله سره دا تبول نه قبلې زما د دوانه قبلې دا مصیبت مروې نه دیږي او دا هغه واندې پروانه موایشر دا څنګه شلله دا الله خلکوای مې ربانه دي او هر درې دې شریبان خدای کال وشو دکالو وشو دری کال وشو دا تکلیف دی فویدې وځای چې دا سره کې پر کې ګنونو کړي او الله تعالی ویلې جمع کړي ولې جمع کړي جمع, قلی جمع قلی. پویوزه لراونی واسه خارکیه هغه غنونه د دنه مییردی دخل کوم مییردی نه خلک ته معلوم نه دو ته معلوم دی نو دا غنوی چې د الله ما سزا زیته کې منس کې دا دا خپل غنونه اثر یې دی چې وځ اوات که راشي خبر کله حشر کې کله دنیا کې بسړي راځي لا یې اثر بد اثر د غنونه راوځي علاج دا دی چې الله ته زړه توبه وازه توبه درخلې شه الله زموږ مهربان ذات دې د توبې ته کله واکړه او باسه توبه با الله ته ته ټول غنونه د د لختمې کفر د لختمې زنا د لختمې غلاد له قدمې ربد له ارشد له قدمې ته بده نه کوله شه د الله مسد په کده ته ویدر او زه کولاو نه غره به من غره ته به شي وای زه هغه زطر هم احسان یې کړل ته په نه په مور دروازېم کې لوړې دي الغرض د علم وای او چې زړه یې تدارکونه کمن ويسته په ما باندې مصیبت راوځي نو زړه دې نه وستا ایستاز ما ایمان په لاره یې شي مقصد د دې ګنہه د توجه نه دایمن څنګه ډيري او د نقيده وجه نه دایره وروځي دا تر کوم دا دا چې الله موجود دی هغه یو علیم زاد دی زموږ د بندګانو یو حالت په هغه پټن دی هغه حکیم زاد دا دی د دې وجه سوچ دا اطاعت کوي یو نی مرغه په دنیا کې موجودي کی دا هیڅ تا اثر نه او په دې راوځي په سترګو لري د لیکي هغه په چې سره سوچ وکړي لکه سوچ تر هغه او اور اللہ تعالی فرمانے آثارم تو دنیا کی رخ رکھے گی اور لگا زمانے بعد رخ رکھے گی بلکہ بدیروز بہن صحیح طرح رکھے گی دا دلیل ہے پدی دی انبیائے مثلاں چراغلی دیتا حق زکہ دیدی دی گنہ انن بہن بہ کاو دد نیکو بہن بہ کاو اور دی اللہ پر حق علی گیری دی اللہ حق ردے او غی یقینی موجود دی او گدی گنہ انم خبر دے دی او دین دی کو خبر دے زکہ پدی گنہ مند چھ بد سارے مرتبہ کرل او دین کو وند اس کے ستار ندغ علی مایک کلمات نشبترا ورسیگی نو یکونو حجی رایا زما आवाज بیا دایچ اشدر الله واشهد ان محمدن او دو رسول یقینا الله حق دی او دا رسول حق دی ولی کذا پیغمبر حق نه دی خدای گونونه چې سره کای کنا کسان کچې عملدار خلکی او طاقت والا خلکی و غیره و غیره ته دنیا پر حسبانی خلک نہ کار دارہ یہ دیتہ سر سره مصیبت نه رسیدله پدی بانی بگاثار نکیدله ولی مالوسشتہ د بدن وسره ده خو صحت دهله اشه وسره دیوان دی. خو د مصیبت به ناراحتله له اواګه کسان چې کم کمزوری دیو دا اللہ پا نو دا دی د اللہ دا توعت نه فکیره نو د دې الله ز توعت کې شرط اثر نو وی نه پکار ده د کمزوری کیسه هلاک شي وی وی سره دانه چې د دا کمزوری خلګي ستوچت شي عزت منشي الله یې ستکی مشاوري کی او هر ک مخلوق لره اواګه خلک د دنیا په لحاظ باندې تاسو زریدي شي سپک شي او غیر د نا دا دلیل دی د حقا در رسول الله دا دلیل دی د حقا ندر رب العالمین چې داغه علم حق دی داغه حکمت حق دی داغه دین حق دی او هغه خبره چې الله سبحانه تعالی کړې داغه حق ده د کمیشي نه چې من نه کړې دا خبره حق ده کله دی حقوال نه نوې نه وولي دا اثر کېده کله محمد رسول خبره حق نه وې نه وولي دا باز من کېدل شه شیخ روزل ترانشه دغه نه بران نه وې مونږ به ټولو ته پازي گو دسه برامنه ښکار شي راته دو دونه لې سره کپلانکی شیخ دا سره د انګرون مشان انسان دی بلکې مونږ نه بل عزت کمزورې وې بدن په لحاظ به زیپی دونه بران کې خسته نه وي اوز مونږ ټولو نه به اثر دا و لري دا ولې دیری دا دلته ته ادا دا د سرولي ورکړل د الله پکی دی کله دا یعام انسان په کار راځي ټولو انسانان یو شان دي فرق پکې نه وګونو لاسونه خو کې مونږ ټولو بلکه ه انسان جډیل ندرسسته د خسته شکل الله له ورکی دی او ماله مسیرر دی, دی خ د اللهنا فرمان د دغی سر نشتا او حق انسان چې طور دی او رنگی مطیر د ماله ممس ته ض هم دی نهسبب رک او ې د الله تعاد د داغه بروب درند را شر چ سک مروب بشي دغ نه او دا به بچه ددنه مني دای د دلت تات او دا الله ت نه فرمانی دا خبری حقی دي نرسل no, الله تعالی no, علیه و آله قدر الله سبحانه و تعالی وجود د نړیناه دلیل دی په ګناه باندې د ایمان ډیرې دلو وای کله کله ګناه د انسان ایمان ډیرې دایته راکدادا ګناه څنګه ایمان ډیرې ګناه باندې ایمان کمی دی باندې د علماء اتفاق دی حضرت ایمان ډیرک اپا بلته راکون ډیرک هغه د جتان نه فرمایي کله وشره نو داګه سر تا د ځان کې ولید چې لکه دا کې ګناه کړو زکه مې زګه بلانګیزه کې ماته zarar راولې چې زګه په دې پریشانه شوما دا د الله نه فرماینې ما وکړه لا نو تاسو په پتهولګي چې الله حق دی او دا د شریعه حقا او دا ګناه چې د زین انسان ساتل ضروری دی په دې خبر و دې ځینست کولای وش یوه نیکمرچه دې وکړه هغه په مقابل کې الله تعالی ښه خوراک بدل درکې یا بخا یا خوشحالي بدل درکې یا فرحت بدل درکې د ذکر روزنه ازره ناشنا خوشحالي گی هم تاسو تجربه انا خوشالیسوی دولر هاي سېږي ذکر الله ذکر حق دی که دا حق نه وایي خوشالیده پیدا زو ناشنه خوشالي الله شوی د ور کوي د دې دو جنات چې دا خبر در باندې را کوله شو کنه دا خبره په دې باندې الله سزین کولاو کو چرته پیښی نه توبه بدو دري خبره پیښ یو با مطالعه تاریخ دا تاریخ چې تمه تعالی کېنه دا یې په دواخله انتفعت بمطالعه تاریخ <متالعة> و ما جرات الخلق د مخلوقاتو باندې کوم حالتونه راغلي دي په دې باندې بتپای شي د نوح رساند زمانه نه والله دغه زمانه دوه ورنه تر نه نه پوري دا کوم تاریخ چې دي الکه دا فرعون ولې هلاکي دا دا قاعون دا حمان دا بوجه لو دا واب ابن خللف او دا پلان او دا هغه ځکه چې دا سره ولې هلاک شو دا باندې تکلیف ولې راغی او دا په اخر کې ولې ذلیل شو دا تاریخ کې تو چې دا د الله نه عوافی انسنجا عزت مند که په خره کې صدا چلو شو دا چلوش تدل نتواد نو ته به تاریخ نن به راخولي پیدا به راستیش اغه لاسه کې خپل ځن بتا تا پیدا در کې خپل نفس خپل نفس احوال بدل پیدا در کې و ما جرات اهل زمانه کې ستابه دې زمانه کې چې کوم شي اغه ګرځيږي روان دی د الله رب العالمین تر اف په دی باندې بپویش با شاله کړه دغه پلان خلک ولې هلغ شو واټه خبره کړو وا. دا کسان ولې تباشو حرامه کواله دا کسان ولې تباشو زینه کواله دی ولې دسه حالات شریکه کاو نو دا الله دا فرمانو د وجن بتاته پته لګیږي چې دی کسانو د حالات وجم دادا هغه شې ولې دونه عزت ملاو شه ولې الله د شيخت علاکتو حد الله پکيو الله نبهریدا الله تعاتب پکې موږ په مدرسې کې پاتې کېدا او ډیر عبادتونه به کولاو ډیر جلاګانی به کولاو دا ذکر الله ولر د شيخه علم مرکز ذکر الله پاک د شي دین واخست تاسو به د خپل مرګي داساسو چې کوم زمملادي د تاسو وسبریده کې ناشتي د جیروسټه بلدين کارکټاز او تاګوري چې الله داینه شنو لري دین کارلی هغه غوښته پکې ده چې هغه دغه خوشحاله دي داینه الله شنو لري دین کارلی ته بخپره به پدې پښ ته د دې خبره ان شاء الله څنګه ځین کولاو شکانم الحمدلله پويږي د 10000 د الله د وجود نه ښادا د الله سبحانه و تعالی د حقانيت نه چې زما رغب حق ده دا حکمت حق ده دا د علم حق ده زکه د شي کارونه کوي یو بدافه ده تمیداو شه تاریخ او د خپل زماني احوال په دې کې بتاته وله دي دا دغه چې کلنال او روسان دی افغانستان ترال نو دې خلکینو بدا خبره کول دي مشران ته دا معلومات دي بدایلې چې لا زوال حکومت راغې دښک دی او زواله د دیمه مقابله سوبنه شیکواله دا خو بس سپر طاقت دی دیمه مقابله شو شره لازوال حکومت به دیته و خلکانو به ته لازوال اوه سوال لا نه لري الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وکاله کې دغه ځایه کې چې څنګه ولا روان هر څه له تاسو نه سک چې د دغه د باقي خلکو دوځنه ګرین به پرېخذلې ګیره مجبورينه پرېخذلې به دي د کاټرانو مجبوران به د ګيري الله دې ته مجبوره کا سوال او حکمت باندې لا نه دی زه دونا چې په دې غره یو حیوان ژوندې بدونه پاتنه چې دشي وسلی وسره وي امنګي دا ټوله استعمال کیږي څنګه نکړه سره له کساندای د لاسه شهیدان چې انشاءالله جنت ته بوتل کما نه سی وو لکه دا زمون ګمان دي د الله رب العالمین نو می د چبلجه ته بوتلی چې چا چنيته نه غړي وګوره خلک لوي دا ویکي الله رب عزتي او وي نو تاسو پاته وایلي چې د لوي خبرې دا څخه زاده او دارنګ دا دیا پر سمه چې ګډي امریکایان ملواک راغل نو د امریکایي ویزې روغه ویلې دا سم مثال درکوم د پوی د لپاره هغه دا دنیا دغه غټه نه ده چې دا سماب کې موږ نه پټ شي ته دغه غټه نه ده دا خو موږ د دې لږ ځلاندې د لاسن تر چا کیریږي پدونه څنګه کې موږ نه چرته پټی دی بالکل غره نه پټنی شي بس دوه ورځې کې ګورم موږ راونې او د قام مخليته لري دا دایو چې راوړ کته چې چرته د خبره راتلا الله سبحانه وتعالى تروسه pore هغه ته پوهکه پوهیږي چې څنګه یې کړه د الله وحید دا خبر څنګه د څنګه هغه کې با خبر نه و مقصد دی خبره کیندې چې څو لوی خبره کړي غټه خبره کړي د الله رسول نه فرمایي کړي اي لنزري لکیه په خپل خبره کړهږي دا د الله د وجود نه ښدا دا هغه د حضرت نه ښدا چې هر شي د پیکر کوا هر کار چې دنیا کې واکښ یا عزت ورکوښ یا ذلت یا تکلیف نه غیر راحت څنګه راځي دا په پداشي د طاعت یدنه فرمانینه ودا کار کده شي هر ذلت هر خفغان د الله دنه فرمانینه پیدا کی الله قران کې سو او ماصابکم من مصیبه فبما کسبت ایجکم تاسو چې هر موجي بد ورول شي در 10 د عمل لويای او اپون کثیر الله لا د ډیرونو بخرم کئ تاره یو څیر نه سیملانا یو څای چې د هدایت مهرمي یدا د زد د د د وجه نه سدانې شي سر په ولود د منطق په ولود او قران ایم او د د ورهم کړی او استغمری الله ته ہدایت نه کوي بلکی به بل منبر ته وخيږي او باطل بیانوي دا ودی دا د د نه فرماني د وژنه چې دنه سن فرماني د الله خوشي نه نو دخل د د مقابلي د پر استعمالي دا د الله خوشي نه دخل د د مقابلي د پر استعمالي اغل خزلان ور کوي خزلان شرموي چې پر جسمه په نه فرماني کې استعمالږي د سم د سګورما دا یو ګنا سه ځای چل لیدل کنی سره سره اې مننه وې سره دا باطل رايي شي دا باطل دا وې سره وېلې وې کسره د اې دا د الله طرفه خزلاني خزلان په پیژنه کې شرمول توایي توفیق نور کول توایي الله دا انسان شرمې دا غو نه دا وجنه په کې دنه څخه باستی هغه خباسد وجنه لول دا سزا ورکړي چې راز نه تر شيطان په لار روان شه او زما د دین په مقابله کې ځان استعمالا تقدیرا په سره په الله دې شي وې والایو الله سبحانه تعالی دې نه له پازت دا خبره دې لمن نکو دلي خبره وسره الله د قدرت دا معلومه له 파را څنګه څنګه واقع شي نو توبه د پیاو ده مولده خپل زمانينه بندر نشنا پیدا ولي خپل زمانه د احواله په زلزله پیدا ولي باران اله کې وخت نې کې یو نې کې زګه د ګناونه ډېر دي پلان کې اپد زلزله و دراله په پلان کې علاقه کې ته فکر وکړه چې کنده کې زلزله راشه دا لکسان الله او د اخر کې د 15000 ال ټوګر ضروري څه پخایي پیر احمد دمل اولی وښوره ځکه پیر احمد کې شریکم شته پیر احمد کې د زناګانو ښکارا اډی دی به تد لا د احاره وتوي به یو تر احاره د زنا کوټې په ای جنډی م لګولی قصو کې دای زیات راځي په دې نور ملکونی کې ټول له ښکارانش لګال د دی دومره په صاد اغه کس په مل مال درشته الله زکه د امتحانات دی باندې په خوانه ډیر په دې عراق باندې په امتحانات کېږي باندې تا تارین دل ترا ویلو خلیفو با چیندل تاول یی دغه دا نه پرمانه خبره ده شما چې نو تطابا ینی زینب دې الله په قدرت باندې به با پويږي چې الله څنګه قادر او عليم ذات هر ګناه ته معلوم هر او ته معلوم هر انسان ته معلوم ده هر چا جزاو سزا الله به تا معلوم شي ندارنګه د دا دې آیتونو با مطلب باندې به با شي کله چې خبره پوهې نزل هذا آيات ما معنا باقية هي فمن هو قائم على كل نفس و جعلوا لله شركاء ايه هذا ذات ايه هذا معبودانا ستاس برا براوي قائم جغو على كل نفس بحرية ونفس بانبه ما كسبت سامل جكي قائم على كل نفس ما ناسده يوم معنا ذلك على كل نفس چته عمل تکي الله پاک پتا باندې پاس ولاړ نه ته د بر نه ګوري او په تاسو خبردار دي چې تاسو دا کارونه وکړو نبی الله دایمه مطابق صدا شهله ور کوي کنه نو تاسو خبر دی چې مننه معلوم شي چې الله په موږ سره قائم دي هغه بره دي موږ دا په لاس کیو راګیریو چیرته پټې دي تښتید خلکې دي نه شو هیڅ چرته که څنګه ما انده ترلو و کنه الله شو خلاصې او بل دا نه چې الله په زمان په حرکات و سکنات احوال و بانی زکا داغی مطابق سزاگانی ماندر اکی یا سوابون بدلیر آل راکی خیستا خیستا یا سزاگانی راکی زکا اللہ قائمون علا کل نفس دے دار پا کم صورت کر آخل اے ده احا افا منو قائمون علا نفس خریصی و سامدین اندر کدام چو صورت است در صورت راد است صورت راد کده افا من هو قام على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شرکا قل سموهم ام تنبئون بما لا يعلمو في الأرض ام بظاهر من القول فمن وقام على كل نفس بما مقصد علم نفس كسبه مشدہ دارش اللہ عالم دے ولا لبارنہ ار نفس بن قادر عالم دے چہ عمل کی بما کسبت دد بدن چہ عمل لو قادر مند زکہ دائم تابع سزا جانے ورکی الله عالم او قایم ده پا دی انسان مانه او دادر دا هر عمل نخبار ده نتاته بدا خبال اللا معرفت و شیده سرا خبال غب ده و پیجانه جی پا ما وین ده پاسی و برا مالک ده زد آغا مربوب ام غز ما غب ده زه دغه مخلوق ام غز ما خالق ده زم قهور هغه اغا قاهر ده زورور ده او زم غلوب ام اغا غالب ده او اغا مجازی ده بدلور کون که او زه مجازای مال بدل را کولی شي. نو دا خبره أو بدو خبر وتا پتہ ولگی به اذنې کو د بده د دې خبر معلومات د امpkg زمنن وش نو دا نه د الله أنه لا اله الا هو او او الملائکه او العلم قائما بالقسط قائما الله ولا له په عدل باندې الله رب العزت چې نکه می په سلیجه کې دام د دا عادل نکه شرع اچره لري دام د دا عادل عدل بی بیا عدلی بالکل الله کې نشته ده د ظلم د الله نه مېریږي الله کې د ظریم رسول الله نشته اني کوي په وله ظلم ما وسو کې چې محتاج عاجز کم کمزورې راکه په دې سو ما وسانې کیږي ترې کې زما په وخره زه به د سګوره ما مکه وخت پرانشي به په عزت کې ظلم دي روزنه کیږي کنه چې قدرت ندی خو چې کله قدرت راشي سده حد نه واوري پسانه وسانې کیږي نو به یې وغزار پځ الله دا ظلم, ظلم شي الله ربه عزت کاجر دے هر وخت یو وخت بندہ د الله د الله سره نشوته له او په ییغه بندہ باندې او الله غیر اختیری کې مې چې د خپل ځان باندې واک نه یی مې دې جد نشه او هغه هیند مې ربانه ظلم کوي نه نو الله ربه عزت شریعه کې عدل له په خبرو کې عدل له نو په پیسو لو کې عدل الله چې په بندہ باندې څه پیسو ګراد عادی کیستہ وګونه کانې د دله عدل کستری ګدلاندیک د شمعش الله دا غول وشه دا څنګه دا دا الله دا عدل رواجنوش که لاس دېږي ما شدا دا الله دا عدل رواجن تخفید له پرېګه دا دا الله دا عدل او کمه دا الله دا که بيماري دا الله دا عدل او که هر تکلیف راغی هر مصیبت کې هر کیسه مجه دا دا الله دا عدل رواجن الله عادل معلوم شي يو تا من يبل انسان من دا الله به له انصاف یې کایمن بل قصده چې دې شريده ګناوه کړله دا غټ نه فرمانی وکړه لایق دی دې خبرې چې سزا ورکړی شي ځکه مجرم بنده به سزا پر خو دا هم یو نوع کمزوری ده الله ځکه مجرمانو لا سزا ورکای عزیزون انتقام هم دې په دی وجه ونه نشې دې بندګا هم راکم تکلیفونه راځي لکه دا اوس زمانه مثال واره من کمزوری ضعفایو او اواز نشي کولای دا حق دی خبرې او قصار يهود نه سهارا اغه غالب د پټول ملكوني ګوتوي لګي دي هر کس هم ګوتوي لګي او مسلمانان چې کوم بچیان ځن توای او مسلمانان داوی له هغه غلامان دي امریکایانو غلامان دي دا ولې دا غلامان شوې سره دا چې ډېر طاقتونه سره دي بچي دي او ماګم دي سره ډیر دي مسلمانان سره پټول هم سره ډیر دي او سره اسبین هم سره ډیر دي اګه زمشان د ریابونو ندی خوکه دي اته دي سره سره کمزور دي د الله د سیکړي د دیوډ نا فرمانې دا وجه نشته الله د حکم پروانه لري الله عزوجل دا حکم پرواي پکنه پرواي پکنه نشته نو الله تخپل دشمنان زورور کړو دا دایې د زری چې الله ته د عاجزینه کولا به به مخلوق ساجزي کې دا الله بندگی چې نه کوله مخلوق به کې د محمد رسول الله ته بدای چې نه کوله دا هغه چې په تبداري باندې الله هلی چې دا په تبداري د زریو پیدا نشته دا کبي دا ولراند الله په پیران مستوي کاو د دنیا لپاره بس ترای الله لپاره غصه درکنه او د مخلوق لپاره به وسکه او د الله لپاره صبر نه نه د دنیا لپاره صبر نه جوړي ضروري یو شی بداند بدل کړئ زی یا به الله لپاره کې او یا به غیر د پر استعمالې نو مقصد نه دا دی چې داخله کولی الله غول امان کړو او د الله تعالی فرمایې دی وای جنا او دا دا غا عادل به الله انسان د شې دی بنده له دا تکلیف ور کوي الله به هیڅ کسې می ترازو وس الله چې سکه یوسف علیہ کوي اکثر به احسان په سری دی موږ سره احسانات کوي احسان او احسانې کله کله بهګه د عادل په څیر وږي اغه رم په کې یا عادل یا احسان د الله دا دو په څیر وې بندوس اکثر احسانات کوي اکثر په سری د الله د احسان دي او لګې لګې په سری دی عادل دی لګې لګې د عادل معنی دا ده چې احسان په کې ډېر دی او عادل د الله رب العالمین شي د احسان په نسبت باندې به د سری کم وي او زړه په بالکل نشته لري په خبره را پويږي ځیزلند الله په سلیقه نشتا یا عدل یا دي. احسان د احسان ډیر دی دي عدل دای په نسبت باندې کم دی د عدل په سلیقه مې دی دا معنی ځکه دا عدل په سلیقه توشي بندو سرزاو ورکی نو د سرزاو ورکول د دمنا په کندي او احسان د مخلوق سره ډیر دی دي. دلیل په حدیث دی چې سبقت رحمت دی غضب الله فرمایي زمو رحمت زمو غضب نه مخ کړي زر رحمتونو به بندگانو ډیر کوم او غضب په لک کومه اته غضب په او د رحمت ډیر دی الله باندې به کوم مان بستاب جوړیږي چې الله سبحانه مهربانه او عادل او انصاف والا الله نه به احسان واره او عادل نه به ځان ساتي حضرت هم مه ویریږي الله باندې ظلم نه کوي ځکه ځینې مشته نه الله پاکي کوي نه بندګانا او عادل نه ویریږي کادل زو څوک ورکي او حسن طلبیک او چې الله ما حسن وګه نو تاسو د دې آیتونه په موشي کله چې دا یاد دی او پیژندلا دما چې کوم بیان وکړه خپل ګناو نه تک اته له بل ترکه خداد دې خپل ګناو نه ته یا مجمعیله حسن مسلمانانو غناونې ته غواره دا یو کژ غنا مړه تا و چې هغه غره پلنکی کې دا غنا د د پکی ده غره زو دا, دا غنه کې ما خراب ده خو بیا بل غلط ده نقصان ده په تاک خو اصل الله د قدرت معلومات له پارڅره مجمعیله حسن نظر واچي چې ریفلنکین صاحب د ځونه ما سای بولی دي ته دا الله تعالی فرمایي دی لږ مطلب به یو وغدا ده چې په غناونه په نیکوباني د الله وجود د غا علم او حکمت مجمعیږي په دې طریقه باندې چې دا کوم بیان على سبيلي جما نور دا لري اوګه دا تفصيلي خبره دا بل دلیل د الله سبحانه و تعالی د وجود بل دلیل هغه دا ده چې هغه خواص سره پیژني چې ادعاءت الاله عز وجل الذي کم كسان چې الله ته دعوت ولای دي د حق دعوت ورکي ناغي فدي دلیل بنی پوي ایبل سفنی پوي دلیل د دلیل زحبه کله الله سبحانه تعالی را دا او زمونږونو اثرونه به وبالله تعالی توفیق صلی الله, الله علیه و سلم علی نبینا محمد و